«А зброї де візьмемо?» І знов, які на посадника, почали кричати на боярина. Вічера збушувалася. «За посадником тягнеш! Буде кому боронити!» «А на зброю кишені боярські потрусіть! Потрусіть! Давай, боярські грині!» Боярин оторопілими очима поглядав на натовп, обертався до архієпископа, щоб той втихомирив віче. Але що проти цієї бурхливої поводі один голос? Маленька трісечка в ревучих хвилях. «Оборонимо Новгород і Галичу поможемо!» Прогремів гучний голос з боку. Іванко сіпнув Микулу за рукав. «О, це Якунів голос!» «Де?» – крутив головою Микула. «Гавон, дивись ліворуч!» Микула побачив Якуна, піднято на чиїсь плечі. Кілька рук підтримували його. «Оборонимо!» – волав Якун. «І Галичу поміч дамо!» Іванков нестями підстрибував на місці. «Скільки це було можливо в тісному натовпі!» і кричав «Спасибі, Якуне, спасибі!» Обічнього глядалися, питали сусідів, хто це кричить. «Хто?» – здивовано гукнув Микола. «Не знаєте? Галичанин, Іванко!» До Іванка простяглися руки, його підбадьорювали. «Несуй, підемо!» Ззаду хтось напирав на Іванка і тряс його за плече. Іванко оглянувся. Біля нього впритул стояв каліка, перехожий Миколай. Стрінувшись очима з Іванковим поглядом, він гаряче зашепотів йому на вухо. Незважай на бояр, по звірі, а люб Новгородський поможе, аби здоров'я і сам би пішов. І він закашлявся. Іванка щиро потиснув його суху руку. Щось, шепнувши Мстиславі, архієпископ показав на віче. Мстислав вступив два кроки вперед, вихопив меч і підніс його високо над головою. Мстислав, Мстислав, пролетіла над натовпом. Мужи новгородські дзвінко гукнув Мстислав. Люди ратні і ковачі умільці, дружину свою питаю, зі мною ви. З тобою почулося в відповідь. Піду я в Галич, сутостата проженем. «А хто хоче мою дружину, усіх прийму!» Архієпископ шепнув посаднику. «Два добре діва зробимо, галечу поможемо, і осорожного забіяки, здихаємося!» Посадник полохливо озирнувся, чи не почув, хто цих слів, і так само, як і архієпископ перехрестився. Нарешті він спокійно дихне без цього клопітного і гострого мстислава. «Чи підете?» – запитав Стислав. «Підемо! Підемо!» «А до вас, мужи мудрі і нарочиті!» напіобернувся він до архієпископа і бояр. «Моє слово!» Примітка нарочиті, родовиті, поважні, знатні. «Є в мене діва на русі, а ви вільні в князях. Беріть собі, кого хочете!» Він уклонився вічі Довгим повільним поклоном І спокійно, твердим кроком Зійшов з помосту Якусь мить на площі була тихо, І раптом ринула Тисяча голоса злива Слава! Галич! Підемо! Архієпископ глянув на бояр На лаві найстаріших Сиділи ті, що правили долею бурхливого непокірного Новгорода. Бояри кивнули головами на знак згоди. Вони не заперечували проти Мстиславого відходу. Нехай хоч і вибирається. І так ці несподівані гості до колотничі призвели. Засвербіли руки в бунтівливої черні. Гляди, на бояр кинеться. При такій бурі її до заколоту недалеко. Нехай уже їдуть, бо вже і про боярські кишені вигукують, і про гривні нагадують. Тричі вдарив дзвін до послушенства, але вічі бурувало, потонуло малочутне бовкання в галасливому вирі. Архієпископ махнув лівою рукою, і дзвонар з поквапливою ретельністю, що духу знов заколотав. Але на цей раз він був протяжно, ніби присвистував. Поглянь, поглянь, перемосив Іванко Микулу, владика Христом махає. «Е, нехай махає, засміявся Микула, спробуй таке море вгамувати. А площа гула нестримною радістю, Вигуки, і немов удари грому спалахували то в одному, то в іншому місці. — Якун, якун ще скричить, повернув Іванко Микулу за плече і показав ліворуч. Микула прислухався. «Та чи сам тільки Якун кричить? Усі голосують!» А все ж з-поміж інших виділяється Якунів голос. «Мстислава! Мстислава!» – гукав ковач. Усі підхопили ці слова і гортом повторювали «Мстислава! Мстислава!» «Вийди! Вийди!» – покликав архієпископ Мстислава. Той зійшов на поміст без шолома витираючись під нювий лоб. Гарячі захоплення, ще раз вибухнувши, почали спадати. Вічі жадало почути мстиславе слово. Він підняв руку і щасливо вигукнув над притихлою площею: У похід! Ідемо! Не осоромимо зброю новгородську! Після цього... Архієпископ вже не міг утихомирити розбурхане віче. Вгору полетіли шапки, мстиславих дружинників хватали на руки і підкидали. Посадник шепнув на вухо архієпископу. «Нічого вже не вийде, віче кінчати треба». Архієпископ не відповів. Посадник продовжував своє. «Звіліть, щоб задзвонили». Архієпископ нехотя кивнув. Посадник нахилився над поручнями.